Rabī shrah lī ṣadrī wa yassir lī amrī min lisānī yafqahu qawlī thumma ammā baʿd. smo do poglavlja babu istikbāl al-qibla, ili do poglavlja okretanja prema kibli. Zove se kibla kiblom zato što se čovjek okreće prema njoj, usmjerava se, znači prema određenoj a, strani ili a, u ovom slučaju prema Al-Mesjidu al-Haramu ili prema Al Meki u tom pravcu. Kaže Ibnu Abbas da su se židovi okretali prema zapadu Bog grećja Laha Tebara je o tela oma kuntte Biđani bilvarbijji, iz kavajna, ina Musel Amr. I ti nisi bio napadno isvaka na svomu savu poslanstvo pogjerili. A kaže okkretali su se kršćani prema istoku, bogrijćja Laha tebara je ola, jeli zato što je doša melek, menim je ale Hissselam. Došao je Melek Merijemi, aleyhisselam, idin tebedet min ehli hamekjanen šarkija, kada se odukućana svojih na istočnu stranu povukla, a okretali su se i okreću se muslimani prema al-mesđidu l-haramu. To je bilo svakako nakon okretanja ili promjene kible o čemu ćemo posebno govoriti. Autor je ovdje spomenuo nekoliko hadisa. Prvi je hadis, Rabdilahi ibn Umar radijallahu anhuma ena nabije sallallahu alaihi wasalame kane usabihu ala zohri rahinatih, hajtu kane vođhu. Jumio bi rasihi, o kane ibn Umar je falu. Fa وفي رواية كان يتر على بعيره ولمسلمين غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة وللبخاري إلا الفراعب أولي سيقول كان يسبح نعلم أن يسبح سبح يسبح يسبح يسبح هو تسبح سبحان الله ولكن معجب تلك السبح في عربي يمكن أن Dobrovoljni namaz pa se ovdje kaže Keneo srbiho ala vahri rahilatihi Znači Klanjao je dobrovoljne namaze Na file Na leđima svoje jahalite Kod god bi se okrenula Čineći to svojom glavom I Tako je Ibnu Omar činio U drugoj predaji se kaže Da je klanjao vitr na Jahalici I stoji kod muslima Jedino on je panjao na njoj, najahali tjeli propisane namaze. A kod Buharije osim parzova. zova. To je hadis. Prvi hadis koji je spomeno autor u poglavlju Babul Qibla ili Babu Istikbal al-Qibla, poglavlje okretanja prema prema Kibli. Asbih bi hamdi Rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla al-ghurub. Isbih Činite spih svome gospodaru prije izlaska sunca i poslije njegovog zalaska. Šta ovdje znači Srbih? Klanjaj. Klanjaj. Prije izlaska sunca i klanjaj poslije zalaska sunca. Klanjaj sabah i klanjaj akšam namaz. Pa znači srbaha i srbihom može značiti i panjanje namaze. Tako da čovjek mora poznavati ove termine da bi mogao razlučiti šta se je htjelo sa određenom riječu. Može pogrešno zaključiti ili svati određenu stvar. Ako pogrešno pročita ili pogrešno znači razumije, dolazi do pogrešnog zaključka. Fe leulā ennehu kjane minel mu sebihin. I da nije bio od onih koji su Allaha slavili veličali. Za koga se to kaže? Kolik poslanika? Eh, Junusa. Junusa, baš tako. Da je bila nagrada Ingradovi obi. Poklon. Za Junusa, a.s. Wa inne Junusa la min al murselin, iz ebeqa ila al fulki fa saheme fekana min al mudhadin, tenteka mehunhutu wa huwa mulim kalaw la annahu kana min al musabbihin balibta fi batnihi la yawm yub'athu je poslanik kada je pobijegao na prepunjenu ladju odbegao svog naroda pa kad je ukrcao se u ladju ladja pocela da tone ne može izdržati pa su tražili znači da neko iziđe kažili su da neko znači iziđe i da se olakša lađi tako da može znači nesmetano dalje nastaviti nesmetano dalje nastaviti da plovi pa je ispala ta kocka ili pala je odluka kada se baci kocka na koga na junusa alejsalam i trojica su poslanika bacale kocke to su bili junus alejsalam i to su bile zakarija alejsalam i naš poslanik sallallahu alejhi ve alejhi wasallam Kako kaže uzvišeni Allah, te barake u teala, وما كنت لديهم إذ يلقون أقلانهم أيهم يفلوا Kada su bacali, znači, kocke, koće će se briniti o مريم. I Unus, si naš poslanik, sallallahu aleyhi sallame, bacao, znači, kocke, kada bi išao kada bi išao, a, na put koju bi od svojih žena vodio i braćio bacanje kocke u šaritu. Ne kockanje, ono po kockarnicama. <laughs> <mysli> Sada neko da ne pomisli, kocka je ovaj islamu. To je zabranjeno. Innam alhamru, walmejsiru, walensabu, walezlamu, rijžsun min ameli šajtani, pečtenibuhu, la'allakum tuflihun. Ta kocka, koja se zove almejsir u arapskom jeziku, je haram. To je stvar jasna koj dano. Međutim, bacanje kocke radi odluke. I zato se kocka bata u šarijetu kada se po prava dvojice. Oćeć ovi da krene na put Ima četiri žene Jedna da ide sa njim Sve imaju isto šta? Pravo Ako se imaju isto pravo da idu Onda se baca kocka Ili dvojica ljudi Došla zajedno da uče Ezan Ušla zajedno u džamiju Došla do mihraba I zajedno uzmeju mikrofon Koji će? Kocka Dvojica ljudi Kaže poslanik sa osnem Da ljudi znaju šta je u prvom saku Ne bi jedan drugoga pustio Ono što se dešava Hajde ti, hajde ti Dvije minute se nagađaju koć jedan drugog gurka prvi sap. a u svar treba da trči on prvi u prvi sap. A kaže poslanik sa osradem da znaju šta je u prvom safu u jezanu, ne bi dozvolili da drugi jezani osim kako. Uz kocku. Neću da, moje je to pravo, opako, padne na tebe. E taj vid kocki kada se poistoji izvlačenje onih klipica ili nešto tako, mijenja kocka, ne mora biti kocka, bitno je da ima nešto znači čime se može odrediti Znači, veći je pravo. I kažemo, to je samo kod poistovjećivanja čega? Prava. A međutim, ako ima jedan veći je pravo, drugoga tada nema. Znači, kocke. Ima en, just, je pokretima znači svoje glave, pa se kaže u predajima da mu je bila sečda dublja od rukua. Znači, više se spustao nego šta kada ide ruku, tako da bi se razlikovalo. I znaju te vijestvari. Pogledajte, braćo i cene i sestri, kako je šariat olakšao a musliman. Kako kaže uzvršeni Allah, vama a jaale aleikum fiddi ni min haraj. I ništa vam uvjerite, ješko ne je propiso. Ovaj dio aja ta uzvršeni Allah spominje takaj sura hajj kde kaže vajahidu filahi haqqa jihadihi huvaj tabakum vama a jaale aleikum fiddi ni min haraj i borite se na Allahovom putu istinskom borbom, on vas je odabrao i uvjerim vam ništa teško nije propisao. Ovdje, kada je spomenuo borbu, zna uzvišen Allah prirodu ljudi pa će kazi odmah u teško. Ne može. I on nakon toga kaže šta? Nije mogedni je ništa je teško propisao. Pa odmah zatvoriti put da ne možeš kazi da je teško, jer to je tvoja mogućnost. I sve što je šarijat čovjeku propisao, nema razilaženja među učenjacima da je on to u stanju učiniti. Sve. Znači, sve što ti je propisano, ti s to u stanju, u stanju si to učiniti. I ovo su olakšice, znači, koje je došle u šarijetu. U normalnim okolnostima čovjek ne može planiti na ovakav način. Ne može ostaviti pijama. Ali je došlo, znači, došle su olakšice. Osim onoga što smo govorili, jel, i za planjanje propisanih namaza sjedeći što je došlo za noćni namaz a što se tiče ovih sunneta vezane za, za propisane namaze toga posto spoznati spor međulemom stoga nije braćo nije učen čovjek ko viče haram, haram, haram ako je zdanje da ljudi viču haram onda je svako učen jer haram može vikati svaku što god te neko upita šta je haram ili šta je ima više mišljenja Tako ne lakše je tako odgovarati. Ili haram imala više mišljenja. No međutim kažu, Alim je i jučen čovjek, onaj ko daje olakšice ljudima. je olakšice, koje su znači osnovane u šarijetu, jer to se ne može dati osim mušta. Uz argument. Dok brujete haram, može svaku. I ljudi onda šta obično kažu, kada se kaže haram, kažu ihtijapan, za svaki slučaj, za sigurnosti. E, sigurnosti ti optereti sebe koliko hoćeš. Radi sigurnosti ti radi, a ne nemoj opteretivati umet Mohameda sa ostalama, radi sigurnosti. Jer znate što znači, braći, radi sigurnosti? Znači, uvijek radi po težem. Imaš dvije stvar, radi sigurnost težu. I opet dvije stvar, radi sigurnost težu. Imaš opet i uvijek si na težem, težem na otežavanju, dok čovjek ne izgubi ono što je imao. Tako da je, u šarijatu je sigurnije ono što je ono što je potkreteno dokazom. To je u šarijetu sigurnije i to je u šarijetu bolje, a nije ono što je teže. Pa može stvar biti neka lakša u šarijetu, da je šta? A da je ona sigurnija. Zato što postoji za nju zato što postoji za nju dokaz. Kaže žabe radijallahu anu kako bideš imam ebu daudi, imam tirmezi Poslao mi je poslanicalo o sveme da nešto uradim za njega, pa sam se vratio i našao ga kako klanja na jahalici, okrenut prema, istoku. okrenut prema istoku. U njihovo vrijeme kada se je govorilo prema istoku, kuda je to bilo? Prema Iraku. Znači to je praktički sjevero-istok. Taj dio se smatrao konji istokom kaže a njegove steže su bile dublje od njegovih rukua. Kaže imam Firzni da je ovaj hadis hasan. Ulama koja je govorila o mudrosti o mudrosti a suneta ili ovih napila na putu, kažu mudrost je u tome da čovjek koji voli ibadati, ti ga ne ostavi šta. Put. Jer čovjek koji voli ibadati, dobro je namaza, da je to zaborio na putu nikada ne bi šta. Putovao I tako bi izgubio mnoge hajrate. Sajnji divni mu sijiv, kada kaže 40 godina, me nije promošio namaz u džematu. Možete zanimati koliko je on putovao. Vjerovatno da je izrazit u većinu svoga života bio u mjestu boravka. Uprotivno, čovjek je često prisilen ili je bio sa skupinom ljudi na putu gdje su hlanjali zaći u džematu. Uglavnom, da ne znači čovjek koji voli i badet da ne bi a, promašio ga taj padl i ta dobrota, a s druge strane čovjek koji je skraćen par znamaz da se olakša putniku. Pa i s jedne strane ti šelijet olakšao, a s druge strane otvorio vrata da činiš šta na i dobra djela koliko hoćeš. Pa tako nije olakšano onome ko, ko je slabiji, a otvoreno je otvoreno su vrata hajda onome ko želi šta Da učini više dobro. Tako da mu nije znači da mu nije da nije spriječen u tome. Klanjamo je na svojoj jahalici. Ovim hadisom dokazuju oni koji kažu da nije dozvoljeno čovjeku da klanja dok hoda. Jer je to poznato, znači pitanje kod učenjaka, može li čovjek klanjati na pilu i da hoda? Može dok jaše, ali šta će kada hoda, može li klanjati? Kažu, imam malik i Ebu Hanife da to nije legitimno. Da to nije legitimno. Dok kaže Šafije i Ahmed da je to dozvoljeno, kažu ako je dozvoljeno da se klanja sjedeći na jahalici ili odstojeći lakše ili teže podajuć teže je tako pa onda to nije dodatna šta olakšća da je lakše nego najahali to da bismo kazali uzimate još jedno olakš što za koju treba šta dokazo ljudi mamo nije lakše ovo ide kak pijamo imam pijam pa je teže pa mi ne treba zato dokaz pa kažu može odstojeći u svakom slučaju to je pijas ne znam da li je preneseno nešto od selefa i sam upozoravam da je preneseno da su oni znači ovaj planjali Planali podajući ili dok su i dok su putovali. Kaže ima malik da je dozvanan čovjeku da planja na a, lađi, isto tako kod vod da se ona okrenula, ne mora bi biti znači, uspjena prema kibli. I to je Ibnu Omar radio, tako je Ibnu Omar radio, u ovoj verziji je dokaz da je hadis koga prenosi ravija i radi po njemu, jači kao dokaz nego hadis koga ravija prenosi, a ne radi po njemu. Jel u redu? Ibn Omer je premio i radio. Za razliku toga da je Ibn Omer premio i nije postupao po tome šta? Hadis Jer ako ga je premio, a nije postupao po njemu, može hadis biti dokinut. Možda je bio samo i vrijedio samo Kome? poslaniku, s.a.v. nije za druge ljude, to je njemu bilo ovakšta, nije bilo drugima. No, međutim, kada ravija nešto prenese i onda radi po tome, to je dokaz, znači da se radi o hadisu koji je mohkem, odnosno koji je validan, koji nije stavljen van a, pravne snage, nego se treba, znači, raditi po tome, po tome hadisu. Za razliku toga, kada ravija jedno prenosi, a drugo radi Po čemu se postupa? Jedno prenosi, a drugo radi. Kaže u ljima, i bret je i povuka u onome što prenosi, je na onome što radi. oni mogu mogao prenijeti. Nama je bitno da se treba prenijeti poslanika, određeni postupak. Ti si radio suprot o tome, a nemaš dokaza, i mi nemamo argumenta da je to dokinuto, onda radimo po rječima poslanika, jer ashab može znači određeni postupak da je zaboravio Omar radi Allah, nu je zaboravio Samar ibn Jastrov kada je bio na putu da se ovaj, da su se prevrtali u u prašini ovaj, da su uzmoltejemom celo tijelo. Bili na putu pa se jednog pa jedan uzeo temun drugi se prevrtao u u u prašini. Pa sopstvoj mom poslaniku sa Nikosalo kaže Omar kaže Amar kaže Boj Salah šta pričaš. Takav jedan događaj Omar je šta Zbog toga pa nije je sitnica, nisu znali, nije bilo znači obje oni su mislili da je jemom, da te je onum treba šta. U stvari jedan se je prevrtao, drugi ništa nije radio, nikako nije hranjao. Nije znači primao čime da se očisti, je Ovaj nije znao znači način čišćenja, u stvari u predaji mescami se dali spomenuti namaz. Uglavnom nije nije znao način čišćenja dok je drugi šta prevrtao se u prašini, pakazovski spomeno poslanikozal, on kaže bilo mi je dovoljno tako i tako je naučio pa Temu Kaže Amar, boji se Allaha o čemu pričaš. Znači da je on to šta? Zaboravio. Pa čovjek može zaboraviti. Ali je u Ibretu onome što si, šta? Pa kaže Amar ibn Jasir, kaže ovog vladar, pravjednik, ako ti ne želiš, ja to neću pričati. Šutaću. Ne, ne, ne, ne, kaže pričaj ono što si zapamtio. Pričaj ono što si zapamtio. U ovome je dokaz da se može začeklanjati na jahalic, kod voca ona okrenula i nije dužnost da se okrene prema kibli. Bezogljera da li se radilo o nafilama obavezni, o nafilama koji se zale za propisane namaze, ili općim nafilama. Jer kada, je u pitanju, kada su u pitanju nafile vezane za propisane namaze, mislimo na dva rekata sabahskog, četirka rekata podremskog, prije i dva poslije i dva rekata akšanskog i dva rekata jasinskog sunneta, većina u Leme smatra da se ti sunneti šta na put? Kladnije ili nakladnije? Da se Klanjaju. Većina u ljeme smatra da se ti sunneti klanjaju. Ima tu pet mišljenja poznati kod papiha, znači po pitanju tih sunneta, ovaj, a ovaj, možda ćemo kasnije nekada govorit o tome, uglavnom većina u ljeme smatra da se klanjaju, ali je istavno mišljenje da se klanjaju samo opće na file, a ne ove posebne. Opće na file kao noći namaz, kao duha namaz, kao istihara, kao te, tehetnu meću, kao sunnu udu i druge stvari, dok se ne klanjaju ovi sunneti koji su vezani za ove namaze i to je stav inutejnije i ima i vrlije učinjaka. A neće se na devi klanjati bajram i neće se klanjati namaz za pomročenje sunca i neće se klanjati a, namaz za kišu. Nama, bajram namaz on je kod manjinskog dijela leme vađi. Jel u redu? Manjinska ulema kaže da je bajram namaz vađi pa se ne bi svakako mojlo klanjati gdje, na? Na devi. I klanja se džematski, tako da Znači, na jahalicu se to ne bi moglo panjati. I postoji jaki argumenti to je mišljenje Ibnu Teimi, Ibnu Lukaima je odabrao Ibn Semin. Ibnu Teimi i mama Šaukjane je odabrao ga Ibnu Semin da je Bajram namaz Vajjib, jer je poslanik svojem naredio izlazak. Što se tiče Kusufa, ali je pod je Bajram šta? Sunnet, što se tiče namaza za pomoćenje sunca. Većina u Leme kažu da je sunnet. A kaže Ebu Avane, u svome sunnetu je nas to i u svome na je nas to bio poglavlje u džubu solatilkusuf. Poglavlje obaveze namaza za pomrčenje. Mislim da je to mišljenje odobrao šeha Albani, da je to vađi. I ne može se klanet namaz za kišu. I ne može se isto tako klanet namaz za kišu na jahalic. To nije znači prevesteno od poznatih gene generacija ili odopravne generacija nema razjašnjenja po mene pitanju kod Šafije je Buharife i Џумхура време da li je put duži ili je kraći bitno je da je šta pita je da je put da ulazi u znači put koji se tretira šerijatom kao pašal taj je znači put uvjet Je ovdje da, kod neke oleme da put ne bude put masijeta ili nepokornosti. U redu. Čovjek krenuo na put, krenuo iz Sarajeva, zabijaći da ukrade auto. To je put pokornosti ili pokornosti, Nepokornosti. Nepokornost. I dođe u travni koji hoće da spoji da skrati. U redu. Ne mojte smijet, nekada, oj, lopovi se nekada klanjali. Znači lopovi neklanjali, nekada znamno lopovi klanjali. Pa, hoće da skrati. Kaže, neka olema nema pravo. Jel ured, nema pravo. Zato što kraćenje, ispanjanja namaza ili klanjanja namaza na ovakav način kao što se radi na putu, to je šta? Olakšica. Znači, šarijet bi olakšavao ljudima da budu, budu nepokojni. Lahote bare tala, pa kažu, ne može. Dok kažu drugi, ima pravo. Jer je vezano kraćenje i spajenje, zašto? Molim? Za put. put. Jer on putnik? Jeste. I to daleki naporan put, psihički. Ali tako? On je putnik i on putuje. To što je krenuo kao nepokoran, to je njemu grije. No međutim, on ima pravo da spoji namaz, jer je, znači, putnik. Tako je isto ovaj, takav je, takav je slučaj sa, jer čovjek kada putuje danas, ne trebamo mu znači da bude na putu tegoba. Putuje avionom ili ugodnim autom, ima svoga vozača, službenog, jogod hoće stane odmori, ali opet ima pravo što da krati i treba kratiti po jednom djelu leme da je vađiv, kod džumhura je to sunnet, a po druge uleme leme, ovaj odmora ili kod jedne je vađiv, kod većine je, je sunnet ima pravo spajati ima potrebu bez odvjera što mu nije šta put naporan za razliku drugog koji putuje ima naporan put pa nije ovdje vezano za napor spajanje i kraće nije vezano zašto, za, za tegogu nego je vezano zašto za put dokaz tome je kada bi čovjek radio ko svoje kuće radi ko svoje kuće teške poslove imali pravo da, da spoji, da skratiti Nema pravo. Ima pravo da ostavi post, zato što radi teške poslove. Nema, ako nije putnik. Jer je to vezano zašto? Za, za put. Mora biti taj razlog da bude putnik. A on nije to, tako da nema znači pravo. I ispravno je mišljenje da čovjek, iako putovao put koji je put nepokornosti, da je šta? tamo je zabranjeno tamo je zabranjeno kreatiti. čovjek krenuo da posjeti kabur poslanika Salalavselema. Ja to put pokonose na pokornost. Na pokornost. Na pokornost. Jesubhala kaže nevolite poslanike. Kako ste vi muslimani? Zbog tog pitanja su kosti izvadili šeholi sami niti iz groba, iz jednog mezara. Iz mezara mu kosti povadili zbog toga što je rekao, ka, pa to je, kaže, dokaz da vi ne volite Muhammeda s.a. Ti idi posjeti džamiju, i džamiju posjeti, mezar poslanika sam, dođi na zove selam, njemu je u Bekru i Omeru, hajdi bereket, i to ono što treba radi, što si muslimane rade, ali nećeš ciljati šta? Kabur. Nećeš ciljati, nećeš ciljati Kabur. Da li treba kada kanja ove namaze okrenuti sen? Odmah pripočetku namaza prema kibli. To je razivaženje poznato među ulemom. Kaže imam jebu hanife i jebu seur da će se okrenuti prema kibli kada počne sa namazom, a onda kanja kod vode se okrene jahal sa njegova to je najpreće i to je najbolje. To je najpreće i to je najbolje. Znači da se počne namaz kako prema kibli. I tako je Ibnu Omar radio, došlo je kod imava Malika u mu da je da Ibnu Omar ništa na putu nije klanjao sa propisanim namazima. Niti prije, niti poslije namaza, osim po noći sišao bi sa jahalice i klanjao. I govorio je da klanjam dobrole namaze i ja bi potpunio paris. A kako ćemo ovo pomiriti sa ovim i radio je tako Ibnu Omaru? A on se kaže, Ibn je tako radio. Šta je da klanjao? Dobrovoljena nazena. Pjahali, cijel uredno na putu. Ako bi mama malika mu oči se kaže, ne bih klanjao prije farzova, ni poslije farzova, osim bih klanjao, samo po noći sišao bih klanjao na zemlji. Kako da to pominimo? Jednostavno, Omerove riječi, kada bih klanjao dobrovoljena manaze, potpunio bih onda farz. To je vezano znamo zašto, za? Za vezano za sunnete propisanih namaza. Ho, eto obavezne sunnete, a oni su ovo izavde kažemo klasične sunnete koji su uz propisane šta namaze, pa eto gore da planjam te sunnete, onda bi im preče bilo da šta uradimo. Da u potpunim pars. E, ovo mišljenje što je spomeno dinete i nidne, ka ima da stupa da se na putu ne osim da se ne koji, koji su koji su vezani za propisane namaze. A kanjaju se svi Ostali, dobrovoljni, neograničeni suneti, poput o nekoj smo spominjali. I na takav način, znači nema, neko može vidjeti sada kazati kako ove dvije predaje, i Bnomar kada je negirao, znači nije klanjao, jer u predaji se kaže, nije kanjao šta, prije namaza i poslije namaza, razumijetali li, iz da se radi o sunetima koji su vezani za namaze. I naravno što u predaji kod imala malika stoji, kaže se, sišao bi i na zemlji, po noći, i kaže je, klanjao bi kod god da mu se jahalica okrene na jahalicu. Ovo mimo noćnog namaza, klanjao bi opće na file, na jahalice. Pa se tako ovaj rivajt poklopio sa rivajtom kod Buhari kod muslima o kome smo govorili, a negacija tih sunneta veže se zašto? Za klasične sunnete koji se tiču propisanih namaza. I takav način, znači, postupak Ibn Omara nije u koliziji sa samim hadisom, alhamdulim, I klanjao je vitr na svojoj jahalici. Ovdje se kaže i klanjao je vitr na jahalici. Ko? Ibn Omrl, poslanik sa osama. Poslanik sa osama. I na svojoj jahalici. I ovim dokazuje, ima maliki šafija, jahmed i džumhur uleme, da vitr nije šta? Bađiva. Jer se kaže u i da nije klanjao vitr, da nije klanjao farzove na jahalici. Pa većina u ovim dokazila da je vitr sunnet i jeste sunnet, no međutim to je sunnet koji je zaista pritvrđen toliko da se nije na putu neostavlja. Kao sabatski sunnet. I sabatski sunnet i vitr, oni su tu negdje. Čak je Imam Ahmed rekao za vitr ko ostava vitr da se ne prima šahadet od njega. Sjedućenje. Stalno ostava vitr nema od njega sjedućenje. Dok kaže Imam Ebu Hanife rahimahullahu ta'ala vađib Vađim. Da je šta? Vitr vađim. Pa to je kod njega veći stepen od sunneta. Pa stoga pjebu hanipe vitr sa ne bi mogla planjati gdje. E, kako onda moraš autobusu planjati farzove? Imam pjebu hanipe ne da da planjaš vitr u autobus. Kako moraš parac planjati autobus? Što je znači dokaz da se Ne poznaje anefijski Jer ulema je složna po konsensu ko kaže Kadija i ja da se Fars ne može planjati, šta? Na jahalici. Kažemo jahalica, mislimo prevozno sredstvo. Ali jahalica, jeli, to je plastični izraz koji je nekada bio kod Fakija, a no međutim, kada kažemo danas, niko više nejaše, jeli, na tim jahalica, nego svi su u preuznim sredstima, znači ne može se kajati u preuznom sredstvu pod sve uleme. leme. Kada čovjeku kažeš ne može, pogledate kao da si mu ovaj otežao vjeru i da je to dozvoljeno i ti mu otežavaš, a to je konsensus u leme da se ne može kako se kajati osim na zemlji znači stojeći samo na takav način. No međutim, po mesebu i mama šafije vitri je vađi bio poslaniku svala lafsanem. ا има حديث كجا بيجي حكيم امام احمد ودي رضي الله عنه ده باصاني صوصى ركاوا ثلاثه هن عليه فريضه وهن لكم تطوع الوتر وركتا الضحى وركتا الفجر كجا ده باصاني صوصى ركاوا 3 stvari meni su farz a vama su sunnet vitr namaz 2 rek'ata duha namaza i 2 rek'ata sabahskog sunneta Ovaj hadis je jasan dokaz da je vitr bio vađib kome? Poslaniku sa vasaname. I to je dokaz kome? Šafijskim učenjatima da je vitr bio vađib poslaniku sa vasaname, a da nije kome? Nama je. Nama je sunnet. Tako stoji u hadisu. To bi bilo tako da je ovaj hadis vjero dostojan. Ali hadis je lažan. Apokrifan. Hadis je lažan. Pa ne može biti šta? Ne može biti argument. Ne može biti argument ni šafijskim, i drugim učenjacima. Ispravno je da je hadis lažan. No, međutim, ulama dokazuje sa njim, ili tako? Koji nisu se možda od, od pakiha, koji se nisu puno bavili hadiskom na, na, naukom, ima hadise, oni dokazuju hadisom, nisu možda znali da je, da, je, da je lažan, ovaj i bio je konji hadis vjerodostojan, ili je bio hadis prihvatljiv i slično tome, pa se dokazivali sa njim. I mi ga spomenemo, no, međutim, moramo mu da je hadis lažan. Pa kaže, i bil mu lepin, iako je kod imama Šafije viter vađiv, kaže, došao je dokaz da se on može klanjati našto, na jahalica. Imali li sada ovdje kontradiktornost između, osim farzova, jer farzi vađiv je kod Šafija isto. Ima dokad dokaz hadisa, ne bi klanjao parzove na jahalici, a ovdje kaže da bi klanjao ovaj farz. Imali li kontradiktornost? a boić se kaz nema ima ima i nema i... ima možda prividne ali se lahko da pomiriti ne smije parzove kanja da kažemo mentalno propisani pet namaza ili da kažemo sve parzove čak i Bajram ako bi kazale da je parz i Tehietul mesci da ako bi kazalo da je parz po manijskom bilulene ali je dosta jedna iznimka to je šta sa Petr namaz. Pa bi Petr namaz bio izuzet iz tog općeg šta? Pravila. Tako bi se moglo pomirati. No, međutim, nema potrebe da se to miri zato što je hadis šta? Daiv. Zato što je hadis daiv, odnosno maudua, kako kaže šehalbani imam hadisa i hadiske nauke ovoga vremena. Kaže da je hadis lažan. Njesto. Složna je u znači da se a, farzovi klanjaju samo a, prema kibli i da se ne mogu klanjati na a, jahalici ili preozno sredstvo, osim kada čovjek se nazvi u velikom strahu. Tako da ako se nazvi u velikom strahu i da mora znači klanjati, onda će klanjati na kako može, ne bi čak bio morao Sokratni prema kibli, niti bi morao stojeti Znači mogu čovjek biti na jahalici, da bježi i slično tome da mu izlazi namaz po vrijeme, mogao bi, znači, obaviti obaviti namaz. Čakva pa hi, pa hi raspravljaju kada bi čovjek mogao u heudeđ u heudeđu da klanja. Šta je heudeđ? Heudeđ je ono što se stavlja na devu, pa se pričuesti na nju, kao šator ili kao koliba mala, ko ste vidjeli nekada. Kada bi to bilo visoko, kada bi se čovjek uspravio da klanja u tome. On je na jahalici, ali ne klanja kako? Sjedeć ne klanja, Stojeći Može li, je mu tu ispravan namaz Po ispravnom mišljenju jeste Dok kod neke uleme Kažu mora čovjek biti vezan za tlom I tu se stvara problem Navaza u avion Kod te uleme koji su kazali Da čovjek mora biti vezan za tlo Nastaje problem aviona Nisi ničim vezan Deva je i vezan, a uvijek je sad dije na zemlji Ali tako Ali avionom nisi ničim vezan A ako budeš tio biti vezan, onda te nemaju. Tako. Tako da je ispravno da se može klaviti, da tu čovjek stoji i čini ruku, čini srđde i nema ništa da što je ukazalo da je takav namaz šta neispravan. Kao na lađi, ispravan je namaz po konsensu Leme, a lađa nije vezana za što za tlo, osim da kažemo da je vezana preko vode. Dobro. Slušajte sad dobro. Ome ovome hadisu, kaže Ulema, da je dokaz da se ne može, da se ne smiju farzovi planjati na a, na jahalici. Ja ću vam hadis, pa će od vas ražda mi kažete gdje je dokaz. Kaže Ibnu Omar, je, planjao je poslanik, svala Allaho, dobrovoljne namaze na jahalici, kod god se okrenula. Planjao bi pokretima svoje, znači, glave i tako bi činio Ibnu Omar. I klanjao je bitr na jahalici. takva dakle, poslanik Salosalame. Osim što nije klanjao propisane namaze. Gdje je na jahalici? A kod Buharije osim farzova. Gdje je dokaz u ome hadisu da se farzovi nesmi smiju na jahalici? Ko zna? Osim propisani. Jeli to zabrana izninka? Osim. Došao li odložno su svi osim muje? Olako. Došli su svi osim sulje. Iznimka ili zabrana? Zabranjeno sulj da dođe? Iznimka. Klanjava je sve osim parzova. Jeli li ovdje došla zabrana ili iznimka? Iznimka. Dobro, jeli iznimka dokaze zabranu? Nije. Nije dokaze. Ne može biti da je rekao, a nije dozvoljavao da se parzovi klanjuju. Ja Halic jasno, to je zabrana. No, međutim, iznimka, ne znači, poslanih sa osvrme nije... Jeo, nije ovaj a, a, zabranio skakavce da se jedu, a nije jeo kao neki bob bristano, kako guštarešta je. Pa sami ćete oni se odatom bilo, al' da nije šta. Za znači li iznimka nečemu da, da je to, da je to zabranjeno? Ne znači. Pa šta će onda? Šta je? Znači dokaz je nema dokaza. U ome hadisa, govorimo o ome hadisa, nema dokaza da je zabranjeno planjati na jahalici. Pa kako onda tvrdimo da je zabranjeno? Šta nema je dokaza? Dobro što proslavnih sada nije praktikovo. Je to znači da je to zabranjeno? Ne znači. Ostavljanje nekog dijela samo posibili ne znači da je ono šta. Dobro, proslavnih sada nije činio to. To ne znači da je odmah zabranjeno. Zašto mi kažemo, jeste zabranjeno hiljadu posto i ne može biti dugačije? Niko ne smije dugačije kazati. Zašto tako, zašto tako kategorički tvrdimo, a nemamo dokaza? Molim? Zato što mi imamo omenuto vitinama. Dobro, svojom, vi trebamo za sunnet. Klanjamo, vi Nije, vi trebamo za sunnet. Mi govorimo da je zabranjeno farzovi da se klanjuju gdje na... Na jahalici. I kategorički otvrdimo Hadis samo negira da je poslanik činio, ali ne zabranio je. Hadis ne zabranio je, vraće. Ovo je Hadis nije zabranio, nego je negirao postojanje takvog čina. Što samo posebe nije šta dokaz za, za zabranu. Poslanik sasvim nije jeo određenu hranu. Je to dokaz da zabranjena? je zabranjeno? Onda znači sve danas što vi jedete nemožete, je li to poslanik ništa ni Nije jeo. Ni pića koja pita. Recite. Nema radi se radi se o ibadetunom, međutim ovaj e, to je tačno ovdje se radi o ibadetunom, međutim nije o propisivanju nego načinu znači njegovog njegovog sprovođenja Međutim sad kako nema razrijege između znači, da kažemo da je poslanik sa Osmanske sta. Jer to dokaz kao da bi mora jer on pa znao da ovdje je jedno angikom Jeste, ali to to i na sunnetima ne radi. Zašto mi razlikujemo sada, zašto pravimo razliku među farza i sunneta? Jeste, poslanik sam nije činio. Omeđutim, nije došla zavrana za tako činiti. Dobro, hajmo ovako. Ja sam namjerno prije ovoga pročitao, jednom sam kazao, i namjerno sam sada pročitao jednu rečenicu, ovaj, ali zada niste pazni na nju. Rekao sam ovako. I... Učenjaci su složni. Dakle, konsensus da je zabranjeno oklanjati propisane namaze na jahalici i mimo kibla. Pa nam je dokaz šta? Konsensus učenjaka. Zato kažemo, kategorički tvrdimo da je šta. Jer dok se u lema složa nečemu, to je u redu. Imamo jedan ajet, da primjer, hadis. Kaže ovako i u lema se složa suprotnom. Hoćemo uzeti ajet i hadis ili ono što se u lema složilo? Čom su Ne može su Lama složiti nikako na batiru. Ako je zaista šta? Složila se. No. Međutim, da ne bi sada bilo posljed razilaženje neko misli da se Lama složila. Ne. Ako se je zaista složila, ako postoji takav slučaj i kažu suprotno ajetu i hadisu, onda je ajet dokinut, ili je odnosio se na određenu situaciju, ili je hadis derogiran, ili je hadis dajiv, ili, ili je postoji neki razlog da se Lama složila da radi suprotno šta? Tome. To je imam šatija spominjao i govorio. Znači da je konsensus jači argument od pojedinačnih, od pojedinačnih hadisa čak na kraju i od ajeta. Iako ne vjerujem da ima znači, takav slučaj da bi se, da bi ajet kazao jedno, a konsensus drugo osim zaista ako je ajet, znači ako je ajet dokinut. Ovo bilo znači nešto o hadisu Adullaha ibn Amara. Allahu Teala Amin. سلام محمد ربين وعلى عاليه